O njeri o njunak qor Asta erdi lajmi t'in Fir jesti aju përgjigje Apo bëne çëskeni Fir jesti aju përgjigje Apo bëne الحمد لله رب العالمين ولعاقبت للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله Lavdi e qoft vetëm atij që më me merit lëvdrohet dhe më me merit adhurohet. Salavatet ja çojmë selam mësuesit tonë dhe mësuesit mbar njerëzimit. Atij që do të bëj shefat për ne vetë ditën e gjykimit, Muhammed Mustafa as alehis salatu was salam. Armishsi dhe dushmollëks kemi ndaj askujt. Vetëm daj aty në të cilve bajnë fesat e shkatrim dhe përqarje në tok Allahu gjëllë gjëllalu hu aty në ju thot Walat u fësidu fil ardhiba dhe islahiha Mëzbani fesat e shkatrim dhe përqarje në tok Nga se Allahu gjëllë gjëllalu hu e kryoj dhe e përsosi Të ndëruar musliman, ümmeti Muhammed a.s. Ju të cilve bërët një në supët e juja apo në qafat e juja e manetin më të shtrajt të cilin kanë urejtur dhe injëruar të tjerët. Ju jeni ata që e bërë një në qafë fjallën La ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah Prandaj ju jeni duke pa jashtë shtëpisë Zotit pranë për vendet e ndryshme njerëz të cilët nuk e dojnë Allahun xhellah xelalu nuk e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e dojnë Kur'anin fam lart nuk e dojnë çabën e madhruar nuk e falin namazin Nuk i respektojn babën dhe nënën. E ngrenë zotin lart kundër babës dhe nënës, nuk e dojnë Xhamin, nuk e dojnë Hoxhën, nuk e dojnë dinin e Allahut xhellal xhelalu. Andaj jeni ju ata të cilët u dashuronit të tjerëve fjalën la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju nuk veproni, nëse ju nuk punoni, prej ka pëmbani i mëtë shpresë. Kushe s'jallë populatën në rrug të Allahut Gjellë Gjellë Aluhu përveç juve, përveç përdi kuzve, që sa gjumonja i akushtojit, ytë bënë, që ka përbani po në përdi kimin e fjalesë, Allahut Gjellë Gjellë Aluhu, që ka përbani në përdi kimin e fjalesë, Allahut Gjellë Gjellë Aluhu, që ka përbani? Po Shumë herë duke ju thënë juve, nuk keni ardhë në gjamië sotë, pëse s'kini ku më shkua. Jo, kishtë mujtë më shkua, në ato vende ku kanë shkua, 98% të populatës sotë. 98% të populatës sotë, ku janë? Se 2% falin gjëmanë në Kosovë. 2% prej 98% muslimanë i meti Muhammedë pësëvaretë. Këni mujtë edhe ju me konta ata 96% Prandej, sot do t'ja kushtem disa fjall Masi që nevoja është shumë e madhe Ta është edhe testi komptar mbaroj Gjamijat që shduhet me qenë ta shemas Kushi sielat atë rritë në përgjamijat Apo vetëm e vetëm A u hoqëm tash prej bankave të shkollës nëndë vjeqare dhe aty në të mes me tri apo katër vjeqare tash jam sëjmë vetëm durësit ku cula kohëmi të gjithë apo jam sëjmë ulëqinit ku bami horë të gjithë apo jam sëjmë edhe malarkë në Antalije në vendet tjera të botës në Egyptën Tunis, e Tunisë e kudion O populli i janë Ja mi të pa zhvilluam na. Ja mi fukarana. Ja mi të par si mua na. Prandaj kam i nevoj shumë për edukimin fetar, të cilin bota nuk e refuzon shqiptarët e refuzojnë. Kemë shumë nevojë. Jo vetëm si shqiptarët, si komb Por edhe të gjithë të tjerët që jetojnë në trojën e Ballkanit musliman vllazrin ton, si bosnjak, turçit, ramt, edhe të tjer pakica, të cilët njëtin brum e kemi hangur tash 100 e sa vjet pa arëmën la ilahe illa allah. Tetaj tash tash nis zhëdhje po bëhen tash fush fushat zhëdhore në Shqipni. Sot i përcola lajmët për a ditët copa kënë të bo për pështetë. Copa mu vro me zveti. Demokratet me socialistet. Copa dojnë mu bo në s'ka. Me hongër një një tjetrin. Po pse? Sepse i përkasin filozofis përëndimore e cila thot njeri u për njeri u në është ujkë. Ujkë. A, po ujkën pak u kë i vogël. Ka njeri të cofë të dhej. Luan Arush Ajo kanë dikua edhe të naktu Të i kritikua partia partia Kretë Hatri i qësaj që qe ka mund për mas Hatri i qësaj eh? Hatri i karrikes Hatri i hajnis Hatri i korupcionit A kjo një ditë sëjhet që kje që ka mund për mas Gjozvyhen A ka vdekë, a ka cofë fraoni? Ndeti, a ka pasëmi? E të tjeret, a ka në vdekë? Si faraon të kohës për i gamberit, si faraon të periudës hilafetit islamik, si faraon të e shekullit një zetë që shkuanë, I dini ju dë vjetëri të rritë, ju nuk i dini E sot, ne të regojnë halkit Qka përna të regojnë pasqyre demokratike? Ja, pa arama në fjales la ilaha ilallah Pa islam, nuk ka hajrë asni popull në dunja Gjermania është të të zhvilluën, po Edhe 4,50 vjetë, 30 milion jetë Pse? Pse? spodojnë me lind. Franca çeshtu, Anglia çeshtu, Italia çeshtu. Theja po na thot neve, më u zhvillua me lind, me u martua. Ata në perëndim jo martesën, po përkundrazi po për e përgrahin edhe po na servojnë edhe neve konservarve martesën mashkyp me mashkuj. Edhe fam na më fam. që në kushtetut për i vitit kaluar e kinë, lëjohët. Po në vjen një djaliri, i diplomuam para në pak didve, po thotë unë e foli me sëngjërë. Jutë vetrit se din këtë me sëngjërin, edhe unë se di, po unë i thomë me folë me sëngjërë, sëngjërë që le ojshë. Me folë me sëngjërë në internet, e shka po folëshë, tha në kontaktojmë me shëqërinë tonë të pëderave. Shëqërinë tonë, Unë kjo thonë përdera se që thonë i rëdvesh, për ndryshe pak ma gotë në terminologjinë evropiane me shëqërim tonë homoseksuale. Homo-homo. E shka bënë ju shëqëria juj? Na, si shëqëria jujën, thakë. Ju homoseksualtë? Thashtë tja ki, ki dëshirë me fjetë me babën tonë në i natë. <të> ma bënë i. Baba ju të ty të ka bo më në në tënde, o hajvanë, o i gjonë, po gjonë po i në nëshmoj, Allah i më faltë, se kur, ma shkulli, ma shkullit, si afrohet asë femë në femës, se Allah oja ka kërdis ka hajri. Dhe për telefonat mshilni se në gjëmojini, mbyllni, lidhnu me Allah unë gjelle gjelalu hu, e jo me biznesin e dynjansë, E kini shajen kërë t'hypish në ballat jepo është, në bëllëni për gjethë monë në gjuma. E ma më së pëmëthirë të kushbe që ka nëjë biznes të fort, e ma hupish që bëllë është që mu ma hoqe veç kolosekin pjasaj që kështë të fort, bëllë t'i honshtë të lashe, pra ndaj në bëllëni, kujdes, gjethë në bëllëni në gjami, kujdes, kujdes. Andaj, ovlazër, o vlazër, o dhjanë të ri, o musliman, o i met Bota përëndimore, rukë të mirë atë më dhaja, moral i kara. Edhe na po i përëndgjajmë që asaj sot. Na e bom, dashti Allahu u bom magistrala durës, kam u bo derin mërdare. A më sa vlenë, nese dy popuja përnë me zveti mytën e vrahen. A vlenë ajo. Dua të e veqë u vrahenë këtë fushatën në Shqipëri. Dua të e mbarunë, takë tërtë. Sot një polici ishte nër kamion Në Tiranë aty hets, Nëse hec kamion, aje ka lidhë Dorën në vetë ma si Prangë që bo Në koçki i velisit se i kanë son Me lidhë aty Dhe nëse hec kamion, mbytë vrejt, e mbytë dhe ata Unë e vrejtë, asot i këqyrë Për çka kështu? Ju asini Si na musliman që thojmë Në islam Njeri u për njeri unë është vla Jo, në adim filozofinë Europës Njeri u për njeri u në është ujë kë E hanë një një një tjetrin Na nuk e hajmë një një tjetrin Na dojmë një një tjetrin Na respektojmë një një tjetrin Mirë po kretë reklamat përëndimore Që ti përkrahin përëndimore që në Shqipëni të rëfushata Na në NATO Na në BI Na në Europë A mo që ishtë të myta ma Coptu ma në Europë coftin as i dojnë Evropa e bashkuar po na dedikohet neve, edhe në Kosovë që dy javë sa, për problemeve ndërpartiake duke na thonë ulë xhakftocit, ulë vllaznonu, bashkonu shqiptarët ja. Yeah! Po pse? Se s'ka më të fiyet i imanit në zemër. Ah iman, ah iman. Çiken pa dinë me iman, pa iman kur është është shumë keq. Prandejo vlazën e kemi edhe një shkres prej kërësiz bashkësis islame Edhe në më vjenë shumë mirë që kemi këtë shkrim E të cilin do të aledzoj komplet 4 faqën është pare juve E ju do të adegjoni inshallah o ta ala Se këj popull me pjesën materiale Nese nuk e ka atë pjesën shpirtnore të imanit, dinit, imanit Nuk të nreqet Rrugot nreqen, kerrat nreqen Aeroplanat fluturojnë, a mo moral, etik, edukat, karakter, njërzi lek, ska. Ba iman, ska. Pa kuran, ska. Menimi e 1992 në parlamenti englez ka kërkuar që profesort e nëzonsave të të në të jenë prej arabëve muslimanë, që nuk bajnë zina me femnët e tyne dhe të indajnë femnët veç, masku i të veç, menimi e 99.2. Në këtu me thonë, kështu ajë zotin e rrështë, që ka nëthejnë neve, tonit që ka nëthejnë, ministri tona, ku ku hoqë, janë nëzore fundit, dhjëm të veç, vajzët veç, e të nikut të shurohën ata si të lojnë veç, Sëpse na i kimi qënë shkolla për më dashuru. A i kimi qënë shkolla më dashuru e më mësu. Ola, s'pedim, hoqë, qështë du është lu i hajtë. S'pedim. Atërë, ta përcjallim me dhe mendje këtanë që kam me ele dzuë. Daqëta ta për mlevi vetë me fjallë të mirë, mirë po me pëlqej shumë që ka ka të shkrua. Kryu imami bashkësis islam me Sabri Bajgora, ë mua më pëlqej shumë edhe ju vë më siguri do t'ju pëlqen inshallahutaala Fjala është për futjen e lëndës fetare, edukimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme me qëllim që të dalë rezultati i mirë. Që del nesër kryetari nuk vjedh, se tutet për Zotin. Del ministri nuk korruptohet, se tutet për Zotin. Kretçat janë qëllimi jo i zotën. Atëherë ta dëgjoj Të ndëruar vlazen besimtar Allahu i madhërishëm në Kur'anin famlartë thotë Tekstin original për ja u lëgëj unë Pasta ja u përkëthejt në lëgëzim Ja e juhëllë dhina amenu Ku anfusakum vë ahlikum nara Alejha me laiketun giladhun shidad La jasun Allahe ma amarahum vë je faalun e ma ju umarun Oju që besua të ruën e vetën dhe familjen tuaj prej një zjarë i lënda djekse të cilit janë njerëzit dhe gurët Atë zjarë e mbikqyrin engjujt, të rept e të ashper Që nuk e kundërshtojnë Allahun për asë gjënë që a i urdnon dhe punojnë atë që janë të urdruar Surët të të hrim, ajeti nëmër gjasht Ndërsa i dërguari e Allahut, Mohamedi a.s. thot Çdo njerëj prej jush është bari çoban dhe çdo njerëj prej jush është përgjegjës për tufën e tij. Imami është bari dhe është përgjegjës për tufën e xhamatin e tij. Burri është bari në familjen e vet dhe përgjegjës për tufën e vet. Gruaja në shtëpinë e bashkëshortit të vet është përgjegjëse për tufën e saj. Shërbëtori është bari në kapitalin e zotrisë të vet dhe është përgjegjës për tufën e tij. Ndaj të gjithë jemi bari dhe të gjithë jeni përgjegjës për tufat tuaja, transmitonë Bukhari, muslimi dhe të tjerë. Hudbja e sotme, do t'i dedikohet kërësisht kërkesës bashkës islamet e Republikës e Kosovës në lidhje me aplikimin e lëndës edukat afetare në shkollat filore dhe të mesmet e Kosovës. Njeri ju anë shqenje më fisnikin e ftyrën e tokës, të cilit Allahu Gjallaj Gjallu i e ka besuar me kampsin pra qeverisje në të, që atë të ndërtoj e ta zhvilloj si pas një programit të përktuar thynor. Pra ndaj dëtyre jo në anshtë që në këtë më kamësi, apo qeverisje si kur që këmë thanë sa her unë vetë, tja arsuetoj me vepra ndaj të cilave Allahu është i knachur. E njëndër veprat me të cilat nesër dhëtë e japim përgjërsi dhe logari para Allahu të gjellë gjellalu, është edhe edukimi i familjeve dhe fmive tanë, si pas parimeve dhe kurani dhe sunetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam duke u përpjekur çë të thrasim një një gjeneratë të shëndosh, të cilët nesër do të jenë ardhmëria jonë e ndritshme. Ne jemi të vetdijshëm se vet jeta e njëjeliu është një vlerë shtrëng dhe e çmueshme. Ajo është një dhuntim nga Allahu xhallaxjalalu, të cilën secili prej nesh duhet ta kultivojë e ta fisnikrojë me vepra të mira, të dobishme edhe të pëlqyeshme. Gjatë shtegëdimit tek ti në këtë botë, njëjeliu si krijesë me intelekt dhe i pajisur me gjithë veqorit që e dalojnë nga kryesa tjera, ka nevoj për një program nga Allahu Gjelle Gjellalu, i cili do t'i mundësonëte dhe do t'i ndihmonëte që të përbalonëte sukse, përbalon me sukses të gjitha sfidat e jetës. E kjo program i përkryer nga Allahu Gjelle Gjellalu, është feja islame, e cila padrëtsisht, endë po i njërohet në këto hapsira dhe for, në format e ndryshme. Feja islame nuk erdi që ta... Tjetërsoj njerëjun Nuk e ardhe që ta tjetërsoj njerëjun Por që ta udheq atë në drejt Në një qëllim të caktuar Jo për ta ullur Por për ta ngritur në natyren e ti morale Feja Islam e i bashkon lidhjet dhe komplekset psikologiket e njerëjun I sublimon instiktet dhe aspiratat e tia Pra qëllimet e njerëjun Në përmjet saj njerëju mëson sekretet e jetës Natyren që e rëthonë Mëson të dallojë të mirën nga e keqja, e pastron mendjen e tij nga dyshimet, e forcon karakterin e tij dhe e korrigjon korigjo, mendimet dhe bindjet e tija. Lidhja e vërtetë shpirtënore me Allahun Xhënël Xhelalu e edukon çë të ketë shpresë, sabër, durim, siguri dhe preje shpirtënore. Duke u nisur nga këto premisa, për rëndësinë dhe rolin e fesë në jetën e njeriut, jemi të bindur se aplikimi i edukatës fetare në sistemin arsimor të Kosovës Jo vetëm që nuk do të pengon të ecuri në sukseshme të edukimit Për kundrazi do të ishte një shty shtytës pozitiv drejt sukseseve Në formimin e generatave të shëndosha edhe intelektualisht Ne do të kuptojmë se njeri u përher ka nevoj për pushim shpirtnor Aj pafej është një kryes gjysmake Pafej është një kryes e vorthun E cila besimin e Allahun ka të la çen vazhdimisht i vetmi burim virtytësh e vlera shpirtënore, morale etike, sepse jeta religjioze është forma më e lartë dhe shprehja më kompletuamë e jetës së të tërësisme kolektive. Meqense edukimi i shpirtit është gurthemel i edukimit në tërsi, mendoj se është koha e fundit çe çe e fundit çe konceptet ateiste, gjato komuniste që ishin para te cilat padrejsisht anatemuan, na larguan udhëzimet hyjnore për më tepër se një gjysmë shekulli në hapësirat tona shqiptare. E fatkeqësisht, po vazhdojnë edhe sot pa ndonjë ndryshim, edhe në këto 2-13 vjetët e fundit të ndryshohen dhe realiteti të shihet në dritën e fakteve dhe argumenteve të shëndosha. Të vetëdijshëm se po jetojmë në një ambient post ateist. Ku feja ende nuk e ka marr pozicionin e vet meritore në shoqëri. Ku bashkësia islame ende nuk i janë dhënë vendin meritotor. Kur disa pritar të instancave më të larta arsimore, duke filluar nga Ministria e Arsimit e poshtë, kanë një çendrim denigruës, nënshmues ndaj islamit e përgdhelës ndaj feve të tjera kundër islamit e mirë me të tjeret. Këto prej fjalëve të mija të është për ju thomë, 218 gjami e shkavi i ka shkatruen në Kosovë, qeveria Kosovës asni cendë se ka nda për këto 218 gjami, kurse për disa kisha që u dojën të sërve për 4-5 viteve, 8 milion euro ka nda qeveria për kishet. Na i kemi bëtë tjeret në kafesa me i rujë që shtovë, Kurse u metin Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam e kemi njërua. Këto po e thëm hapëta se kam thonë, edhe prapë do të thëmë insha Allahu ta ala. Bile, në biset telefonike drejt për zdret në TV me ta kur kanë bisedua, kanë pyyt përgjegje nuk kanë dhidas vetë që këtë thojnë. Nëse tërbota, në thot neve që eduk, të ruhën, të ruhën gjësëndët e vjetra, Kultura e vjetër A kulturë e vjetër jë thejnë vetëm krishtë e rizmit? Ku është islami? Ku janë gjamiat e prizrenit Që kanë qenë 49 gjamiat 49 gjamiat A sot si e minë gjendje ku nevoja E ka shti populatën të ketë nërta këllë gjami Gjëdha jë zhurëm po bangët Nevoja Se dhe ta dojnë me një e zanin Muhammedi Edhe nëse nuk falet a i do me një e shkëduen La ilaha illallah Dhe shkëduen në Muhammed e Resulullah Prandej Jo do të qojmë pesh Po do të zhvillojmë dinin Inshallahut ala bashkë me ju Thoni amin Mendojmë se emanetin që kemi marë për e Allahut do të kryjëm më ndërë vetëm në se arsimojmë fetarisht masën e gjertë e popullit, dhe atë duke mbajtur tribuna, edukative, për të rritë, duke organizuar të rjeza dhe debate publike e shkëntore, që to që i përjo përmendi, para 6 vjetën kryesina i kanë naluhë e shtatë. Une i majshëm në shtëpit kulturës i organizojë shëmë rini, e di një minister që ta shështë minister edhe me muka qënë haqëllëk, foli para qeverisë, Tha zban me organizuët tribuna islame në përshëtëpia të kulturës Edhe vakëfët e kretë Kosovës Thanë po zban paleton edhe në indaluen Këto po e thamë kunder bashkësis islame Ja zë kju koftë edhe atyune Ja zë kju koftë edhe në indaluen Tash me dasht me ba Ve që s'kanë shka me mbojnë në gjami Këtu po e organizaj Jetën islame Nuk për organizojmë krime, përqarje, vlavrasje, mërë pa ata, për ta zgjatur procesin organizimit, do të mu përraqitë bashkët islame. Bashkët islame, këtë përsonë se donë, ka privatisht me to se donë, unë me cilët jem i keqë, trajtuar, se dojmë këta, zë banë mu majtë tribune. Për na e majtë, onë i hama në jupra, hama në një tribune. Kanë bo me vlid vjetë për vjetë në muzikë. Që asë si një tribuna, atë tribunën ka për plasën lumbard, për plasën për loqëi. Ajo nuk i shërben dinit islam, se salavati për pejgamberin nuk bëhët për instrumente muzikore. Asë një tribuna nuk do një jukë, kuptoni gjërë atë ju lutëma, mështë jam vetën. Në pesë parës japë, jo pesë, asë një parës japë. Po dine që është ta mbroni, dinin e jujë dhe vatanin e jujë dhe nderin e karakterin e jujë E me qëfar fjallë ta mbroni, ta mbroni, hoxën Me qëfar fjallë ta mbroni, gjamin Me qëfar fjallë ta mbroni, kuranin E ja, përshkëjnë e përpyytin javën që kalej për adhët ditve të gjamia bajramëcurit Përpyytin italian, të shtartë italian përpyytin, a ta bëjnë punën e vetë Kësha i mamë këto filani, për i kuja Gjalli ati mulla mazlumit një një një mahal të jo Ata hujum së të një avi këni pas këtu pari, këni pa Së nëse më kanë këtu pari, së të një avi këm falj në gjumën me prishtin A më brahë të qështëve, kështë është hoqë mazlumi? Kështë është vëllaj usamë bëlladenit Lideri al-qaidës Qërë qërë shëjton lë që mëslimani që falj në mazë Qëshë më brahë në hujën O atë që qanë qohë prej gjumit Dhe disohë Që shmeru i dinin tëndë Nderin tëndë, karakterin tëndë E kja është si kërpëritu t'i shfmit Lugati A i kërkun së lugati Për i thua është ati bebe zvogu Lugati në të avan, këshira A i tutë të ti më shelsit Lugati në të drume, a i më shelsit Ta është Edhe muë që është të më avan Po që ma zlumi Hocamazlumish ka bi bon hocamazlumish. Shka von ba? Ai kimi doni dëshmish kem të vë. Tkeç e kam fjalë. E për të mirë vallahi unë kur jua s'kam bë mirë, po kur jam i interesuar me bë mirë ju kam lyp parë juve, me marrëu xhamia e, me, me ndërtu u e të të pare më ndërtu shtëpia. Tanite parë juve ju kam lyp. Inshallah jetë ju kam kraha. Inshallah jetë ju kam kraha. Prandaj kur të them 2 euro 2 euro. Një makia, të gjitha euro gjithë sore keni më thënë. 10 euro, 10 euro, por së le qëllojnë, deri së të njave bëjmë, me jave bëjmë, na dhëtë funojnë, në shë Allahu të ala. Salih i për dhështë, po është, Shqipëria për ndryshon, ja i shë Allahu të ala, dhe Kosova për ndryshon, edhe gjemati janë dhëtë ndryshojnë, në shë Allahu të ala. Allahu ju një moftë. E jo me mbrojtë hoqën qështu, a i jeni ma halës. A një që po falet, që tash me të marr Drini si ka shmujse qonaverës tmerr. Jamatin e nderuar, dihet se dëshira jonë ka hershme, po edhe shumicës dërmuse të popullatës, për çka dëshmon edhe kjo nisme e e, e rindërmuar në këto ditë nga Bashkia Islame, në të gjitha xhamitë të Republikës së Kosovës, ishte edhe mbetet futja e lëndës edukatës fetare në plan programin shkollor. Por me gjithë kërkesat tona të pareçtura, pareç shpesh e shpesh, si në të kaluaran edhe të afërtën, ashtu edhe sot, madje edhe instancet, ma lart, të lartë ashtetnore, akoma nuk po gjejnë forcë për të në u përgjigjur pozitivisht. Allahi ju dhëzovë të atja nashkë. Përë gjithë gjumua, kanë thënë që shkëtë? Allahi ju dhëzovë parlamentarët, tonë i amin. Allahi na ju dhëzovë të theqësët, amin. Që kërë të i këqirish në ronj, ja babën të lakë hoqë e ka pasë, ja gjyshin, estër, gjyshin Je, pasu, lemajn, ta, shata, e stërgjyshin hoqë, e ka në pasë u lemajin kanë, ta shë ata një patët tine i cakrëjnë rakipin. Allah i në jodhë zoftë, ja rabështë. Vlazëm të ndëruar, kërkesa e bashkësis islamë për aplikimin e mësim besimit, nuk në nënkuptohen kurse si vetë mësim besimit e fes islamë, Por secilin xhans le të mësoj për baz për bazat fe, e, e fesë së vti. Andaj janë shumë çëllim të këqja tendencat që dëshiroin të na vishin se jo ani po krijoim ndarje të njansëve në baza fetare. Fundja nuk është faji ynë që ne shqiptarët musliman, përbajmë 98% të popullatës musliman. Dhe kjo përqindje nuk guxon të jetë shkas, që ne vazhdimisht të diskriminohemi për shkak të përkacisë son fetare islame. Më ndëjt disa gjëret ju arsjetomi, si kur që ne i ka nëshkruhe edhe pse disa pjesë për i shkeputin nga pak. Më siguri këte e kanë futë edhe në internet që të tjerit në ledzajnë. Në Austri mbahët mësim besimi fetar, në shkollat austriake. Disa shokë këtë mindë, këtë gjëlarë këtu që i kenë prizrenë, Po i përmendu jemi një mujdini jo, një, ka të ndarë jemi ka qenë, edhe vajdini qetri, dy hoxalar, të dy të ashtë japin mësim landën fetare në shkollat e Austrijës në Vienë. Të dy hoxalar, dhe më thonë landa fetare ashtë në shkollat austriake. Në Gjermani, ku shtetuta garantonë mësimin fetare në shkollat shtetënore si landë nërmale. Shteti ja u je progën, në datu në hoqve, shteti je progën. Në Angli, mësimi fetar është pjesë plan programit mësimor. Angles të ka herë të kanë ljubë, këtonë se e kanë pa që feja është rezultat pozitiv. Feja është rezultat pozitiv se dë banë në të... tërbije, së të le me vjedhë, së të le me vjedhë, së të le mu korruptua, së të le me shkua në alkohol e në zina, kjo në problemi. Në Spanje, mësimi fetar Në randë të parë, a i katolikë, së ato e më katolikë. Në shkollat shtetënore, a i shtë landë fakultative. Në Spania. Që për Spania u kom kalzua juve. Para luftës pare, kanë pasë 500 biblioteka Spania. Në shekullin i nizet i kanë pasë 1.000 biblioteka kumptare. Kurë Kosova ka vetëm një, edhe ato komuniste, ateiste. Një, shka mi bo një? Thëjnë shqiptarët një asë një Një si asë një Po kretë qa shka po qelim Në vend se me qelë libraria e bibliotekan Për lezime për studim Po qelin bastore A ka me fitue Barcelona A Chelsea A Liverpool Më së të rrejt ju galëzhej Saj që këtëjke si shëjton kështë dhe këpëram Michael Jackson, ajdreci Mësë keshë një malin mendve, tëmë qashtë ju kaldova. Që se ka pëlqyë Allahu që ka kryu e të zi, ka dashtë të obo operacion në operacionet bardha, obo i bardhë. E të Allahu që ka më në thë, ësë, që më ke falë të zi, kësha që e më vë majmuni bardhë. E më Allahu e ka pëlqyë e të zi, a i se ka pëlqyë e kryesën e zëtit. Ka vujtë, mjerë jaj, mjerë jaj, mjerë jaj. Në Belgjik, po ashtu zyrtarisht edukata fetare, E pjesë e kësa edukate është edha jo islame, në shkollat belgjikës. Në shkollat belgjikës, a? Kryçtetë i belgjikës është? Bruxellë i da? Së di? Kryçtetë i Natos. Në Greqi, si antare Unionit Evropian, enda është në fuqi, ligji i vitit 1930, i cili favorizon fejnë ortodokse kurse në mënyr flagrante shkellen të drejtet e pakicave fetare. Mësimi fetare është i obliguar për nëzënsit që deklarohen si ortodoks. Ajo është një problem veq i tyre. Në Irlandë, kështetuta garanton të drejtet e në prindve për fmit e tyre, të arrinë një jo vetëm një huri fetare, por edhe edukat fetare. Mësimi fetar është i obliguar dhe është i obliguar. Në Finlandë dhe në Danimarkë të cilat janë, Të cilat kanë kishat e tyre shtetnore nacionale Në Finlandën, Në Danimarkë, kishta shtetnore Në më thonë shteti regulonë qeshtje në kishës Nërvegjia e ka kishën shtetnore si dhe të obligushme E ka mbajtje dhe msimit fetar në përshkolla Në përshkolla ku ka numër të konsiderushum të pakicave dhe të tjera fetare Mund të organizohet mbajtja msimit fetar Shteti i pranon dhe i paguan msim dhanësit e landës fetarët e tyre. E njëta situatë është edhe në shtetët tjera Skandinave. Në Hungari, mësimi fetarë është landë fakultative dhe nuk është i përfshirë në planë programit shkollore. Mësimë dhanë si fetarë nuk është antarik shilët mësimorë, por në nëpunës kishtarë që e paguan shteti. Mësimë i fetarë katolikë në Poloni, është obligim dhe është në kuadrë të planë programit shkollorë. Në Itali, prej vitit 1985, Pas në nëshkrimit marveshjes me Vatikanin, mësimi fetare është lendë si pas dëshires. Në Lituani, gjithashtu mësimi fetare është lendë si pas dëshires. Lenda fetare aplikohet edhe të të këjshitë fëqinjet tonë në hapsire në ishju vëslavijës si në Sloveni, Kroaciji, Bosnë e Serbiji, të drejte në shkollimit fetare islam e gëzojnë edhe vlasnit tonë në luginën e preshevës. Këtu ma poshtë po vazhdojmë, pra nga kjo që u tha shohim Se vetëm shqiptarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë nuk kanë rregull nuk kanë rregulluar këtë gjë dhe mendojmë se një gjë e tillë duhet të na shqetësojë të gjithëve vëllezhan të nderuar. Kjo është për më ju informuaj juve se ku jami na. Kjo është fjala e fundit antësh. Se ndoshta është zgjatëm për me sabër i e shkem në fund. Të respektuar besimtar. Arsyet pse po kërkojmë futjen e lëndës Edukata fetare në përshkolla tona janë të shumëta, por në dërë të tjera do t'i theksojmë disa. Dëshirojmë që rinja jonë të jetë një rinjë shëndoshe edukuar në bastë e parimeve morale dhe edukative fetare. Një. E dyta, dëshirojmë që rinja jonë të jetë sama alargë drogës, alkoholit, prostitucionit. Feja është ajo që mund t'i parandaloj këto dukurit degeneruusë dhe negative. Tre, dëshirojmë të të të të të të të të të të të të të të t Dëshirojmë që fmi të tanë lirëshëm dhe pa kur far im ponimi, të nëmësojmë për fejnë e tyra, edukata fetare në për shkolla do të ndikoj pozitifisht në rritjen dhe zhvillimin intelektual të tyre. 4. Dëshirojmë që më një edukim të mirëfilt fetar të rikëthejmë në një jetë normalë të gjithë njerëzit e pashpresë për të akthyre atyre vetë besimin e humbur nga vështërsi të jetës. Dëshirojmë që Kosova Të jetë një oaz Pa që je dhe Harmonien dërfetare Që si cili person të kultivoj Dashurin e ti ndaj Allahut Si pas bindjeve të ti dhe pa kur farim ponimi Dhe në fund Dëshirojmë që të jemi edhe në praktik Pjeset qytetrimit evropian Dhe botnor Qytetrimi cili në bast e ti Do të ketë në konceptin e besimit në Allah Të gjithë mshirshem Vlazën të ndëruar ndonse futja e edukatës fetare refuzohet festuarazim nga ministria e arsimit dhe çeveria e më shumë edhe nga disa pseudointelektual ne do ta vazhdojmë rrugtimin ton rreth realizimit përfundimtar te kësaj kërkese legjitime dhe të drejtë për këtë ka nevojë na nevojiten edhe ndihma për krahja dhe zëri juaj ne jemi ata që duhet të insistojmë kudo që fëmijëve tan Ju krijojm kushte të volitshme çë të mësojnë për fenë e tyre, nëpërmjet të cilës do ta njohin Allahun xhallal xhelalu. Si krijues të tyre, sepse mesër ky brez do të jetë i paisur me armën më të fortë gjat ballafaqimit me vështësitë dhe sfidat e jetës. Allahu na ndihmoft që amanetin dhe porosinë që e kemi marr mbi supet tona ta çem në vend me nder dhe me përgjësi. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu në ndihmoft kërësir, Allahi në bashkoft neve të gjithve, Allahu neve njëherë mas pari në bashkoft, e juve mas neve me neve në bashkoft. Allahi në bënft si një, o vlazen në këtë drejtim e kini me borç të gjith, me qitë gurin pozitiv, apo voten pozitive, që të vijen i dit, insha Allahu ta'ala, akulu kauli hadha, wa astagfirullah ali velikum, thoni astaghfirullah Allahu yufal gabimet Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Me keqardje për thamë për skamë qëka me bon ju të adini. Unë bajtë një samit islamik në Afrikë, në Sinigallë. Paratë dytre mujva, ma te për nështë. E ministri janë shkojë atje. Atje ka qenë në jo kongres ministrojshë. Kërë arëtë ministri janë këtu për thëtë që ka me lipun të hoqëllarët. Dhe me kësit folet me bismillah dhe këndë të hëgjalarët Nësë pëdona me bërë Kosovën hëgjalar Në pëdona Kosovarët që jenë musliman, musliman me këndë që. Mirë për me keqardhi për thamë edhe pa keqardhi Së skam së kam shka me bërë Së kemi më këmë shkuë Rëki janë Kosovë Zina janë Kosovë Hajni janë Kosovë Lavras janë Kosovë Përqar janë Kosovë Mësë respekti i babës e i nënës në Kosovë Faqës i leket të nënë në Kosovë Vëllahi feja së në lëmë e vjezë Donit ju deklarohamune pozitivisht juve si hoqë mazlumin që pëm njëfni Mësë mu paskon feja që jemë musliman edhi i frigën e Allahot inshallah Kush më keni korigjua ju parët kër i keni dhevën Hajë të sregonit Mu këtu më kanë pru parek dherin 30.000 euro. Ta shkryjë emnin, jëzban me po emni jem në letrën kërkund heqë. Po ti mu ku pëmë besësht që pëmë japësh dhe të. Nështë ta unë ti hargjaj blej Mercedes. Ku pëmë besësht? Këmë i Allahën, dhe dalim një ditë përë madhëni salatë. Ka 5.000, ka 4.000, ka 6.000, plët. Për kërka ardhmi ka dhe nënë 13.000, edhe e më nësë pëlem mishkruhe, anëni një co plëtër e këm shkyuja anonim, jë këm lëni, jë këm gjujt. Allahi në bënft të të mirë neve, valahi, valahi, valahi, si të bënëmi të mirë na, edhe ju kini me kënë të mirë, për popli nuk bënë hëtë i mirë, pa që në mirë. e në të të të të të të të të të të të të të të të të t Allah i na judzoft udhexat Allah i na judzoft parlamentaret Allah i na judzoft deputetet Allah i na judzoft kretarët të komunave Allah i na judzoft sekretarët të komunave të tune, Allah i na judzoft kishiltarët e tënë Jara bella alimin Ja Allah K u popull që ka hup rrugën Osthu election rrugën të onë dhe Jara bella alimin Ja Allah Rinim të onë HolidayE Kyan jula b ermeen يا الله ثمناتون الله ذن ركن توند يا رب العالمين يا الله اولاد تون عضونن او ركن اللهتن ركن توند يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد والى آله وصحبه اجمعين ولاسره ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون As një ati bespoj jam gjest Pleqas rio nuk pidoj Zevlar t'keqen sun për moj Naka or një kohë e pështir Punës keqe poj thaj më mir Se kënd kohëve të kënd